автобілі можна виключити. Може почекаємо чи нам закінчити говорити? Чи закінчили? Що Добре, що ми розпочинаємо. Отже, у нас на порядку денному це буквально такий семінар. Тут попередній розгляд ще один десетиції роботи Бозела Романовича на тему, тут перетапиться, це ложніше, що важко читати. Я знаю, це реально. Ні, я подивився. А тепер... А до мене звертаються? Це гарний і, не селінар. і селінар. Це семінар. Добре, Дмитрий Олександр, я додатський, акулає створенічний господарств, в 20-й імпланцій початку ХХ століття для державного регулювання насправді своєгосподарства сучасної України. Я сам хочу пригадати всім, що ми цю роботу про Солена Романча розглядали не так давно нашими ж громадськими кафедрами. І е, на той час е, були зроблені зауваження, була е, висловлена думка, що потрібно уточнити тему. І тема була уточнена, затверджена вченим радою. Е, Олег Романович е, зробив значну роботу по зняттю тих зауважень, які були задіяні нашими експертами. І сумніву, що на сьогодні ми маємо повні підстави знову розглянути цю роботу. Я хочу сказати, що є у мене довідка погодження із тими, хто був цим і розповів вибухування зауваження по диссертаційному дослідженню. Е, власне, тут є підписи, які показують, що е, дисертант відреагував належним чином на всі ті залеження, які були зроблені. Отже, це те, що ці підстави витримані. Є окремо, е, ну, це за нашою формою інститутською. Є крім того довідка по водожи на ще такий була з завірена довідка вже всі ці зауваження зняті і тим... Також я хочу звернути вашу увагу на те, що Рецедент я робота минулий раз і на сьогодні збережені є Кучавський професор Оксани Володійович, доцентка і Анна Лесінайович, і доцент вам Олександра Василь. Що стосується Кучавського. Найголовніше, його рецепція є. Він мені телефонував, підтверджуючи, що ця рецепція дійсна. Він буде через кілька днів особисто і замірить, підпише свою рецензію, По рецепції я її тут не читаю, а фактично частина Отже, це теж важливий момент, який потрібно звернути увагу. І я думаю, що ми все ж таки зараз будемо йти за звичним сценарієм з семінару і, надамо слово слову, нам словом, має, має вчити того, щоб він допоміг в положення своєї роботи. Yeah. Будь ласка, як ви вважаєте, за е, на потрібне, в тому, що в кафедральному семінарі е, можна формати буде пункт, стосовувателі, як ви вважаєте, запотрібне. Крім того, регламент, я думаю, 12 15 людей, можна підставити. Шановні учасники семіналу, шановні роки, пропонуємо вам, вперше 20-ти річнину роботи оточнених історичних досліджень у Лечині, кінці 19-го, початку 20-го століття для державного руйнування мистецького господарства сучасної України. Наш науковий керівник, завідувач кафедри управління проектами. Військово Регінального інституту державного управління при президенті України, доктор державного управління професор Ігор Олександрович. Робота виконується на кафе управління проєктами нашого інститу. Актуальність теми дослідження визначається тим, що є з передомов ефективного введення місцевого господарства є його резабільність. Правове забезпечення ведення місцевого господарства не відповідає сучасним вимогам суспільства, які призводить до негативних е суспільних. Об'єктивною основою для цього може слугувати власний історичний досвід в організації військового районного розвитку. Зокрема, залучені за часів Острогорської імперії та Другі речі Госполітиї, які, окрім бережливо ставлення до суспільства доходів і використання та раціональне упористання російського націону, характеризується державним перебуванням цієї гадони Вивчення взагалі історично досвіду детально відбування на списку олічині кінця 19 початку та опробування учасників Для досягнення на це потрібно вирішити кількість зазнання. Українськувати історіографію проблеми організації державного врегулювання мисливства величині кінця 19 початку поліцейського лікаря контекстів соціальної журналічної, політичного, шумуністичного розвитку в суспільстві. Розкрыти позитиви та реформування стажістення державних політиків та організацій місцевого розначення історичних сил відродів і виходити. Проанізувати стани організацій місцевого суспільства в Україні та виявити послужні проблеми його філціонування. Розглянути соціальну історичну наслість місцевого розвитку зробити упорівняння аналіз організації мисливства сучасної країни 19-го початку 20-го століття, врятувати методологічні підходи щодо історичного досвіду організації та розвитку мисства личних в умовах сучасної країни. Об'єктом дослідження є державне, є у регулювання діяльності мисливського господарства і галузі суспільного виробництва, предметом диссертаційного дослідження є історичний досвід. Міслівськогосподарства величини, кінця до початку в лицятті року і його актуальність для державного поровнювання сучасних в Україні. Науково-наводна визначальність продуктів, зумовлено з повністю, вкоскоренність задачі і способами їх розв'язання. Дисертаційні роботи є першим науковим дослідженням з питань державного поровнювання діяльності міслівськогосподарства величини, кінця до 2015 року, початку в лицятті року, що є актуальним для директорного комліня сучасливого України. Диссертація перше розкрито особливості формування державної політики гроші з організації мисливських, які полягають у використанні обозначення періодських правил приватної власності на мисливської ліки та мисливській редакторі, що врагло основу обґрунтування механізмів відшкодування закритків, завданих мисливським твоями, власникам сільськогосподарських надіїв, охорони мисливських тварин, надання користування мисливських тварин. Оґрунтовано систематизацію критерію аналізу стану організації місливства в сучасній країні, що знаходить використання випадків, яких характеризують місливські будинки. Мисливські види зверніть збитків місливства, тож, що дозволяє більш об'єктивно оцінити діяльність місливського суддавства. Зроблено методологічний підхід, щодо організаційно правового регулювання місливства, по цьому полягає у запровадженні механізму конкуренції при наданні використовуванням місливських будинок залучені е, мисливських організації до здійснення контролюючих функцій держави, охорони мисливських твори, що дало змогу сформулювати пропозиції е, до е, зміни законодавства в Україні. Досконало порядкування історії графіки проблеми з такими критеріями, класифікація дозволи публікації, нормативні джерела, статистичні джерела, додаткова література, що більш об'єктивно виявляється в мене ну, наукового дослідження проблеми. Методологічний підхід для проведення комплексного аналізу розвитку галузі мистецтва Галичини, кінця 19-го, початку 20-го століття, і сучасники культури полягають у соціально-економічних, політичних, художніх вчених, що досі володіють виключенням територіальних звазок для планування чи розвитку галузі. мистецтва. На полі подальшого розвитку вивчення правосуддя державного надівання на мистецтво сучасних україн, який полягає в тому, щоб до часу фінансової Що дозволяє формулювати тенденції розвитку на господарства, вирішення соціально-економічних проблем цієї сфери робить консультант. В общем, я проблемою, коли організація уважно валування на службо адресованих соціально економічного політичного та інвестиційно-розвитку. Практично значення одержаних результатів облягають в тому, що в сукупності вони створюють теоретичну методичну базу для практичного вдосконалення комплексу науково-теоретичних підходів до процесів вдосконалення розвитку державного оборудування містерського студенту. Результати досліджень наукових висвітів та реабілітацій були використані головним управлінням економіки Івана Федерального. Адміністрації при підготовці закладів щодо розвитку мисливської злодової туристичної галузі області, манофільським обласним центром при підготовці та пришли квадругації працівників органів державної ради, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установи організації при на навчальному процесі і карпатським регіональним навчальним центром українського центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства в навчальному процесі. На тему диссертаційно-диссердження публікової 87 науково-диссердження, науково-диссердження праці, основні наукові рептати, дослідчні числі, числі, науково-диссердження, у нас, власне вибух статті у поручення» і високу наукових розвитання, тезах, докладах, збірних та матеріалів науково-практичних конференцій. Серед публікацій, які додатково відображають наукові результати, дисертації, навчально-методичні посідання. Дані обсяг публікації затягнеться 10.5-24. Перший розділ консультації називається ⁇ Госторичний досвід державного розвитку мистецтва в Русіні в кінці 19-го початку 19-го державне розвитку діяльності мистецтва в Русіні в Русіні в Русіні в Русіні в Русіні в Русіні в Дисертація вирушена наукове завдання, що порагає в актуалізації історичного розвитку організації містивства Галичині кінця 19-го, початку 20-го століття для державного регулювання містивського господарства сучасного України. Основні результати дослідження свідчень, про результати поставлені на ті, а виконання, де є досягнення завдання, зробити висновки і сформувати організацію політично та таленково Перше, з'ясований з керографію за темою диспотанцію. Становлено, що проблема Державного використовування монотрації керодного іскусства в обличченній сфері космічній юридію, історичній та економі. Кожна з них несла свій у дослідження в організації. Становлено розвитку. Зокрема, історично місцево перелома Касичуській, коли в суспільства е е на реальнування мализаєм свої інтереси і домагалося проференків про, про, про витримання про Економічні новові видання відписують намагання, які є за шляхом штучного створення економічних пересушкод і через різні організаційні заходи, як це видачі Мисливського освічення, обновління подивання сілян на власних землів. Юридичні видання свідчать про те, що доріження соціальних компліків мантували за допомогою механізму державного виробування і відшкодування збитків. Завдали з Мисливськими тваринами сільськогосподарстві, Загальнення історіографії за темні дослідження вказує на те, що державне регулювання мистецтво значення історичний період характеризується двома основними тенденціями, а саме економічною та екологічною. Задля цього держави встановлювали справі організаційні мотиваційні механізми невиснажливо користування фаммістичним ресурсом, а також циталізована система правоохорони заходів щодо охорони населення стороні. Відхід, щоб упорядкування істориографію за критеріями наукової спублікації нормативних джерел, статистичних джерел динаметрової літератури, що зговори колективно оцінити здобування на урокі обраної дисциплікаційної обслужження. Робіляємо особливості мисливства, в і історичний період Галичини. Встановлено, що основним чином формування та здійснення державної політики щодо доведення мисливського господарства Галичини було право приватної власності на мисливській житті, мисливські тварини та невихильні його дотримування. За не такий формування державної політики власники земельних ділянок отримували кошти до оренди мисливського фліку, а держава – надходження у бюджет від сплати податків репродавцям. Результати аналізу ему ці мисливського законодавства вказують на те, що основними чинниками впливу на його формування олочні було право власності на землю, дичини, природних ресурсів, а також рівні політичної культури суспільства, групи впливу за суспільство, соціальні ознаки громадської організації тощо. Правове поле для ведення мистецтва базувалося на звичайне традиціях, які успішно застосовувалися урядами Австрії та друге речі підходити для забезпечення на західно-українських землях екологічної, екологічної та соціально-складової мистецтва. Третє, про нежизований сучасний стан ориендації місцевства в Україні. Виявлені нові на гімнастій організацій з місцевства Галичини. Вони полягають у тому, що Галичній місцевій вигіді надавалися використовуванням на аукційних установах. Натомість в сучасній Україні право, де надається рішенням місцевої органів, виконавчої влади та органів місцевої самоврядування, що не можна бути в е, конкурувальній орендарів, зате справляє прояви корупції, корупції з боку послугових усіх. Становлено, що в порівнянні загаличній введення місцевського господарства в сучасній Україні збитково, Показано, що економічна ефективність введення місцевського господарства в визначення історичних прийодів перевищує сучасну дохідність з до площі площою місцевської більш ніж у 50 разів. Серед ключових проблем Міслівського господарства сучасної України країни виявлено основні чинники його збитковості, які полягають незосконалію правовою базою частинною дня в користуванні Міслівських погіднь, не сприяють виробленню не до некращого орієнтаря Міслівському бюджету. Правові емініки, які не будуть безпеконерства, не спонукають до ефективної охорони міслівських тварин, мають негативні господарські екологічні наслідки. Кромінництво використовування місцевими обгіднями та органів державної влади, вони були показниками, вступши вкладення протоколів відкрити кримінальних проваджень, накладені до штрафів на порушення правополивання, є малоефективне використовування і проколівництва, так і збідвищення ефективності введення місцевого законодавства. Із сутичного калізму державного реалізації допису місцевого правополивання чи самі замісництві відшкодування Звідки завтра мисливської материни, чи не соціальним напругу у суспільстві є однією і спричинення мотивованої провідники власників земельних ділянків у частині походження на 13-й інструкті і ведення міцного господарства. Четверте, розглянуться соціально-економічні наслідки сученняного мізрицького господарювання. Показано, що ведення сучасного мисливського господарства здійснюється за підходом, щоб суперечити продуктивним законам економіки. При відшкодуванні звитків у нас є полювання власних освітського сподівання користувачів мисливської для пом'якшення соціальної напруги застосують різні незаконні механізми, зокрема обладнання кількових угод спостереждали відшкодування до спитів. Доплату полювання населення голюється головним чином через механізм утримання посвідчення мисливства та ліцензії на право добування дичині. Для порівняння досвіду в організації мисливства дичь кінця 19-го початку ХХ століття. Свідчить про те, що претендент на отримання посвідчення мисливця повинен був не лише володіти знаннями щодо організації виробництва і демонструвати практичні навики за обробки речі, питання було діє зброї, а навіть знати нормативи зручності. Існуюча практика реалізації ліцензій на праводобування коптильних видів тварин свідчить про те, що їх вартість у межах одного господарства може подаватися по 5 разів. Зважаючи на те, пропонується допровадити механі конкурентний механізм, організацію, ліцензій через аукціони. боротьба з журтування могла б бути більш ефективною, щоб у посадових посіб, пристоячи в місцевій державній власності були однакові права. Пункт 5. Зроблено спомінання о надзі державного влюблення містості в сучасних країн, а не ще Встановлено, що означення регулювання тіснюється різними соціальними відходами. Головним внутрішнім місьпринципом ведення мисливського та голочини і сучасної країни є суб'єкт, який визначає право ведення мисливського господарства. В Глочині не був власник земельної ділянки з огляду. На це голочні тепер, що виписаний механізм відшкодування згаданими мисливськими країнами та ми здається, під час був покладений домінант відчинення приватної власності і сучасних відносно з організацією проведення від, від суду. Доведено, що вітчизняна законодавча база не у повній мірі спріяхує охороні місцевських риндів незаконного проведення. Слайд 9. Пункт 6. Обрутоване методологічні підходи щодо досконалення державного виробування місцевістів в двох країні, що ґрунтується на дослідженні нормативно-правової, організаційно-інституційність складової державного проведення. Докумат для регулювання відносно між місцевими і спеціальниками та власника місії спорту сподарства відлід запровадити механізм відшкодування збитків, заданих для цього запропоновано внести зміни вчинив законодавства, а саме в країни про містерського та полювання щодо легалізації такого виду збитків і їх відшкодування. Для запобігання для... Для функції уникнення компетенційних спорів важливим є пересування функції між важної державної влади. Я, може, може я закінчити тут. Ну, тут є, є, ряд, є ряд пропозицій, які нести, нести можна в законодавство, які б ці е, не зваження Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, вважаю оставити запитання. Так, цікава робота шляху істор, розвитку, історичного розвитку досвід було дочений, так далі для сучасних моментів державного реєстрування. Однак затверджена тема повністю. Приходить наш, добре, коли затверджена, то вже мені якраз замість актуальності.. От, віде, актуальність історичного досвіду величини для державного регулювання. То просто, звичайно, не актуальність, а воль історичного досвіду державного регулюванні і так далі. Актуальність для державного регулювання. Можна бути можна просто реаліційний для розвитку. Ну добре, це одне питання. Робота дійсно за заслуговує, минула, покліда. Щоб стільки випустити публікацій, це то вже звання доктора історичних наук і так далі. Тут єдине маленьке зауваження, знаєте, якого роду чисто стилістики. От ви пишете після медлів, завдання збити витікає, і от зробити порівняльний аналіз. Це тут так спрощений варіант, що значить зробити порівняльний аналіз що було коли чи ні, Провести, ще... напевно, провести порівняльний аналіз далі зробити. Ну, таке моє суб'єктивне може, таки, О, такі, має, суб може... Я я прийнято чи ні. Ну, паси. Ну, Більше я розповісти баю пробити. пасив там У нас все ж таке запитання, що ми перше про це підговорили, важливо в форматі запитання. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую за виклад. У мене коротке запитання. Якщо в нас реформується зараз система державного управління, є пропозиція передавати повноваження на містах, ви декілька разів, власне, згадували про можливий досвід, корисний, який був в Галичині кінця минулого століття, для сучасного українського управління мали земеследство. Як ви вважаєте, на вашу думку, власне, ті дозволи і аукціони, про які ви говорили на право здійснення? Який рівень органу державної влади чи можливо місцевого совредування найким був би оптимальнішим, який б мав проводити такі опціони? Питання на даний час взагалі це є такий цікавий 10, по-моєму, треба так, щоб надавати мистецької відділі, треба дозволити сільської ради, районної ради, редержаної адміністрації, обласного провідства, місцевого господарства, охорони заходу. Середовища. ці документи йдуть в агентство наших лісових ресурсів. Після цього йде подання до на сесію обласної ради. Тоді лише депутати обласної ради голосують чи не голосують зі своїми рішеннями на ці вигідні користування. На мою думку є, це не тільки Я буквально чорню того, що. Німеччині, наприклад, 360 мільйонів євро заробляють на оренді мисливських лише за здачу в оренду мисливських угідь. Тобто це є ваша земля. Але ви маєте для ну вам дали наприклад на два ну, гектари землі. Ви на ній садите пульбу чи що ви там чи даєте в оренду, і через ви ще можете на ній заробляти не лише що здавати в оренду, тому що хтось зможе з сільськогосподарської культури, а за те, що на ній можуть ходити полювати. То перше, перше це має бути, що право власності, хто погиб право власності на землю, ти повинен визначати походити від нього хто має новести на містинську сподавці, отак на мою думку. І, і через це що є поливага на, на, на рівня був... На рівні на рівня, ну, на рівні рейону, тому, На рівня, бі... ну... району, на сільська рада не може бути, бо у містинських є багато, може бути займатися... Так, на рівні району, а якщо, якщо є містинський гідня... Так. Ще робиться з декілька питання. У мене є одне питання, воно локаційне, може би досвід Суховича ми вивчали досвід я на останній організацію Дивіться, я вивчав, я, до речі, от Лозинського вчав, що знаєте, що ми дали, ну, то значить, там ну, теж вбили людину і треба, як у нас є. От, після того нас всіх перевіряли, він, він це зробив, але наше управління перевіряли і все знову перевіряли, чим надавалися Добремі, то, там є Треба погодження мати е, е, всіх власників зараз земельних ділян. Ясну справу, що в Івано-Франківській області 220 тисяч власників земельних ділян. Ну, ніхто це, цього не зробив. Ні. Вони просто вони беруть, надали, ви маєте пальце, надали якомусь фермеру. Фермер, він не має права, тому що він не користувач землевласниками. Він ніби надає на 50 гектарів і, і, і, і зведення на свою господарство. Почали перевіряти, там є в Лозенському було 20, 2 тисячі власників земельних ділянок. Він отримав лише 5. Ну, то можна то було достатньо. Але коли, але, але коли, але коли стало Але вони тоді Так, але перевірятися, і там навіть тут що у нас були такі випадки, що знаєте, і погодження від адміністрації. Тут було лист, і голова адміністрації написав дозволяю. Приходить через влада міняється, приходять нові політики. Так, а тут же ж немає дозволу, це лише віза, це дозволяється, а де, А де є лист? І, що можна зберігати і всі угідні приділити. Добре, я дякую запитання. Ще, будь ласка, запитання. У вас сказано, що мисливство є одним з пріоритетів Івано-Франківської області як у туристичного регіону. І одночасно ви показуєте збитки, які ми несемо, чи вони не економні в 50 разів порівняно з 2014 роком. Возьмо так. У вашій роботі, напевно, повинно було, ну, десь сказано, що для ефективного функціонування мисливського господарства і державного регулювання в сучасних умовах бажано би як пріоритет, стратегічний пріоритет розвитку туристичного регіону спрямовувати інвестиції, інвестиції так? Дивіться, ви дивитеся на мисливські угіддя як на територію. А звірів хто поселяє там? Почнемо з того. Звідки зайці? Ви розумієте, ну, не приїде той високопоставлений чиновник по соснах стріляти. Мисливське господарство – це є підтримання здорового контингенту о, тварин, це є лікування, підгодовування в важкі роки і так далі. І так далі. Оце і нюанс. Бачите, політика Австро-Угорщини якраз з, вашого, з ваших тих часових <гум> Рамон виходить з того, що найясніший цісар Франц Йозеф І був страшний великий любитель мисливства. І урядом Австро-Угорщини була прийнята ціла низка законодавчих актів, яка стосувалася як мисливства, так і рибальства. І ви берете тільки мисливські урядя, а рибальські ви не дотокаєте. я вам <гум> хочу сказати, що представник збиткових оцінює Україні він від збиткої. І вони, дивіться, вони збиткові, але це дуже такі є, що вони не показують, що це збиткові. Тому що можна поливати і ті тіові кошти, вони там ходять, бо чого я хочу вам сказати, як є, наприклад, на 15 років надавиться Мисливську вигідні, і 15 років є збитково ведеться Мисливського господарства, Збиткове, збиткове, збиткове, через 15 років то саме господарство. Знову беруть ці мистецтві і спробуйте в них забрати, то ті збитки, але це такі нонсенс пісно української економіки, що постійно в збитках веде, веде, веде і в нього не забережать. А звідки жві беруться. Та звірі, бо не знаєте, якби треба було б. Я вже собі не раз думав, це якби були б когось, які б треба було отримувати корови, то би все поздихало. Але як чесно кажучи, бо це як бур'ян росте, і за ним не дуже так не треба підготувати, то вони і звірі ростуть. Добре. Ну, ви поважаєте, що питання будуть найбільше і будуть е, висловлені в містіях говорять. Дякую вам, будь ласка. Слово надається на управління. Шановні колеги, ми сьогодні повступили в доповідь нашого здобувача, вже його другу спробу, в якій він Постарався в контексті скорігованої теми і тих зауважень, які були минулий раз на минулому міжкафедральному семінарі нами всіма висказані, доповнив цю роботу, переробив, що треба було, тобто зробив у відповідності до тих, і у відповідності до тих вимог, які, які ставляться до кандидатської диссертації. Я не буду зупинятися на тому, наскільки вона актуальна. Та ця, ця тема, я минулий раз про це говорив, ну, але для тих, хто не був минулий раз, я дійсно скажу, що, на ну, великий жаль, в 18 столітті мисливське господарство було рентабельне. А в 21-му в Україні на тих самих землях воно є нерентабельне. Людина, яка працює в, середу, в, цьому, в цій гаузі, а саме якраз Олег Іванович працює в цій гаузі, він її дуже добре знає з середини. І він вирішив на такому науковому рівні десь розібратися з цією проблемою і зробити своє спевне грунтування розв'язати це е, науково. Наскільки йому це вдалося, він е, описав як в своїй роботі, так і е, в авторефераті, і особливо в тих публікаціях, які е, є в нього. Тобто всесторонньо всі свої е, дослідження він описав в своїх наукових публікаціях. Е, тому я е, не знаю, які там будуть це ще які думки будуть експертів, але я хочу, щоб ви взяли саму активну участь в обговоренні. Кожен десь свою думку сказав з приводу його наукового дослідження. І на, на закінчення як керівник кажу, що він дуже є відповідальний науковець то намовити науковець, про що говорять дійсно його публікації, і відповідальна людина, і працювати мені з ним було абсолютно неважко, тобто він все з півслова розуміє, все робить так, як вчора вимагає і вимоги до консертації, тому я, я вас просив, Зважити на це те, і зараз за результатами нашого ухвалення приймати цю роботу для проходження її до захисту на спеціалізованих частинах. Дякую. у вас у меня будет То есть вы уже прикошаетесь к дерективам. Ветер. Ветер. Ветер. Ветер. Ветер. Ветер. Ветер. Ветер. Ветер. Ветер. Ветер. Ветер. Ветер. Ветер. Ветер. Ветер. На Це рецензії тих, хто читав роботу, хто був реакційними рецензертами. Насамперед, я хочу поставити рецензію на роботу, яку ми слухаємо, доктора наук державного управління, децента Олександра Олєвича Кочавського. Це державний інтерв'ю з викликання сумнівів. Я не буду зачитувати тому що всі думки, всі доповнені, які тут є. Я зачитаю ті зауваження, що тут є багато важливих пропозицій і загальні Отже. Відзначаючи позитивність місцевого дослідження, вона треба спеціально зробитися на окремий зуваження та пропозиція. Перше, суддєво уточнення, опрацювання, опрацювання, опрацювання, опрацювання, визначення метри, предмети і об'єктів дослідження. Друге, значного споручення потребує та текстова частини, дослідження, в якій не розкриваються наукові проблеми в галузі державного управління, а згадання і сторічного Третє, список літератури не де відповідає державному стандарту. Загальні висновки своєї нечі, бо часто місяць консультацію зайним з одним а або там є звіту про здійснену роботу. Десу з потребує серйозного реакційного вторгнення за громадського рочень. Однак, зазначені ритоліки не знижують загальне і науково-практичної цінності цього дослідження. У цьому є підстави створення, що диссертації про це відволена на актуальну тему, є цілісним завершеним дослідженням, а його результати достатньо визначені наукових публікаціях. Автор визначається з можливістю самостійно ставити рішення про будь-яке практичне з науковою літературою, архівним джерелом документів. Є абсолютно інші та там поверно. Ну, ми не це до роботи, це вишивше наукове видання, це все, що потрібно. Так, ось і сприймів. Буду надавати точки, які грали Олег я роблю після осудження окремих дисципл положень, рекрутувати для Західного на Спеціальної учнівної ради на зворотному доступі до таких державних виступів 25-го дня, та історії державного управління. Я думаю, що відповідь на зауваження, якщо вони у вас є, після всіх трьох виступів, можете це... Отже, це те, що ми маємо як рецензію професора Петра Кучарського, впласку для Вступ до цієї роботи. Наступне зауваження було щодо понятійно-категорійного апарату нам треба було дати визначення багатьох таких дефініцій, які не були дані автором. То хочу сказати, що автор серйозно попрацював над цим і додав визначення наступних дефініцій Це і місцевства і хвилювання. І державне регулювання ведення російського господарства і багато інших, що значно покращило сприйняття інформації. Далі, щодо зауваження, було щодо уточнення завдань, автори уточнять завдання, що підтвердило їх відповідність миті роботи та окремий пункт. Варто було б ще розприняти, в перший рік ми протизувати його, це мама відбування. В пункті удосконалено, також у мене були тут зауваження до упорядкування історіографії, то хочу сказати, що автор доопрацював цей пункт так? бо вказав конкретні критерії, за якими здійснюється це впорядкування. <пунктів> також були зауваження щодо структури роботи, сказати, що вона значно покращилася, там зменшився перший і другий розділ і на третій розділ автор відділів. Більше сторінок. Щодо стилю викладу матеріалу, то також хочу сказати, що дещо був змінений, автор попрацював над цим стилем. Він конкретизував висновки, що значно покращило роботу. Разом з тим, не зовсім коректно були сформульовані перший другий висновки до завдання. Наприклад, перше завдання звучить упорядкувати істориографію, а висновок до нього з'ясовано історіографію, хоча в останньому реченні того висновку було вже сказано, що е, так, які завдання звучить упорядковано і так далі. Друге завдання – розкрити позитивні формування і так далі, а в висновку до нього розглянуто особливості, якщо ті особ... Значить, не позитиви, а особливості, якщо ті особливості Є позитивами, то там треба висновку вказати, що це. А третій, четвертий, п'ятий висновки чітко відповідають завдання. Далі, щодо оформлення, також були зауваження, то хочу сказати, що оформлення роботи значно краще, ніж попередній раз, але трапляються ще окремі формуфічні помилки і якісь неточності щодо оформлення літератури, бо там літератури є досить багато. Висновок, диссертаційна робота Олега Романовича Роцьова. На тему «Останість історичного досвіду вичини кінця 19-го початку 20-го століття для державного регулювання мисливського господарства сучасної України» може бути рекомендовано для визлядування та захисту у спеціалізованій вченій раді за умови врахування ще невеликої кількості наведених зауважень. Дякую. Дякую. що відбувається на нашому фінансію разу і власне, роботу, що воно підписаний погоджувальний лист. Тому мені е, дуже багато чого сказати, дискусійних положень на цей раз у мене немає. Є зауваження, які стосуються стилістичного викладу матеріалу чи якогось орфографічних полу. Єдине, що таке, ну, це не зауваження, а від Тут зустрічається помилка самій назві репутацій, тому що ще зазначена стара тема. І я знаю, що якійсь або-російську російську анотацію чи е, ангумову анотацію повинна бути більшічно більшіше, ніж українська. Це єдине таке застереження. А так, в принципі, мій висновок є позитивний і, і зауваження виправлені, тому... Я не знаю, що більше сказати. А ваша пропозиція? Моя пропозиція, що робота може бути розпрацювана. А, так? Та ж саме, Олас Адасана і лист Водівників і висівників. Ми надаємо слово Романовичу. У нас справжнє п'яне дістовіство, бо керівництво вже зализує рани. <laughs> Хочу вам подякувати за високу оцінку Ніжо Ботя, який в доскональності не знає меж я зараз возьму всі рецепти і вас я додружую протягом часу. Я вам поясню на чистоту правильно. Я так доповідав так. Так що ми переходимо до наступного моменту, до порядку денного сесії і я впевнений, щоб балу Крім рецензентів, де виступили, хто має які дінки, будь ласка. Тема цікава, тема актуальна. Звичайно, що в країні встані, що не встані, що не встані, що тому, звичайно, можна давати ще вважання і рекомендацію. Будь ласка. Виступ рецензентів і виступ Олега Романівича зрозуміло, що надзвичайно робота постановилася ще краще стало. Позитивним моментом то, що є чітка структуризації роботи. Перший розділ – «Галичина», другий розділ – «Проблеми імусливства в і третій розділ – «Використання того істрижного досвіду в наших умовах». Другим позитивним моментом – це є велика кількість публікацій. Я вже не можу повторювати кількість, ну, число їх. Третє – висновки я переглядала тут автореферат, висновки відповідають поставленим завданням. Четвертим позитивним моментом є те, що мені дуже сподобалося, мовизна є е, уточнена повинна поняття і розшировано, що це означає. Ну, наприклад, в ну, культі перш перелічному критерії і вказанні, які там, власне, ті критерії є. Я погоджуюся з цяною обвиненою, з'ясненою, що Три з них перший, ну можливо цей перший викинути, Як на мою думку він трошки зайвий, а два, два останні залишили там чіткіше за смислом. Тепер стосовно, на жаль, я не читала вже той останній варіант роботи, але стосовно авторефрату у мене є такі невеличкі зауваження, це, я думаю, що це ще можна ставити, бо то ще не є остаточний варіант роботи. Ви пишите, ну… Зараз на 4 четвертій, дозвольте, я зацитую і скажу своє зауваження, що є перелік авторів, хто займався даною темою мисливства і пише такі речення, але комплексного наукового дослідження мисливства в Україні не здійснимо. Ну, можливо, комплексного, як би це сказати, це некоректно сказано, бо я думаю, що мисливство вже займалося багато авторів. Але в контексті державного управління чи державного регулювання ну таке слово там, добавлю, і може трошечки буде прив'язано до нашого державного управління ця робота. І друге зауваження ну тут вже було сказано, що анотація на стару тему, і третє. Не дуже мені подобається назва третього розділу роботи. Там, як на мене, врахує одного слова. Зараз я це зачитаю, третій розділ. Ці цифру держав записують. Історичний досвід оличини в удосконаленні державного регулювання. Може в контексті удосконалення, чи ну щось воно правує? Історичний досвід оличини в удосконаленні державного регулювання мисливства сучасної України. Може в контексті удосконалення? Ну, то буквально такі в мене зауваження до того автори фрагу, хоча що не вступі, ми, варіант менше буде правитися. Ну, а так, моя пропозиція, чи мені не знаю, що є моє право, це є позиція, яку підтримую. Рекомендувати до захисту на спеціалізовані вчені. Ну, все. Дякую. Дякую. Власне, хто ще вважає? <головний estrbe> я бажаю, що робота значно покращилась, того. я, на жаль, не мав можливості подати зробити, побачив автореферат. Рекомендую її до того, щоб безпецрада прийняла до захисту і далі рекомендувати до захисту. Добре, Ну, я зовсім теж сказав, таких простів. І дійсно, я вважаю, що та робота, яка проведена від попереднього, що переставного військового, спрямована на те, щоб дійсно робота набула потрібного вигляду, була повністю готова до захисту і відповідного результату. Про це все ж таки, якщо буду дозволити, я декілька моментів скажу, на які треба ще размотивувати. Вже скажу, що моя позитивна оцінка є забування минулого разу, і вона залишається цього разу теж. Отже, що стосується довезти, несумнівно вже було про це сказано і в рецензії Кочапського і у вас, що Три пункти рубрики вперше це забагато. І е, треба тут підсилити якраз управлінський момент, от першу частину, перший е, фрагмент цієї рубрики можна, я думаю, повністю зняти. Mm -hmm. Що стосується наступної рубрики, удосконалення, е, якщо вдуматись, то фактично. Ця рубрика вносить ну, недержавну управління значення, тому це трошки різко, але треба переглянути і цю рубрику тобто, змінити, тому що, ну, дивіться, читаємо у досконаленому технічний прихід для проведення коперативного аналізу розвитку галузі мисливства Галичини, Отже, галичини і сучасної України. Але ж в нас не мисливство, є предметом дослідження. І ми не повинні це робити, а якраз управління галузі мисливства це. Треба акценти чише проставити, і це буде працювати на розкриття теми. Дійсно, ну, ці рубрики точно треба ще приглянути, формулювання покращити. Що стосується, було сказано дійсно третього розділу. Назви його, Він, ця назва має бути уточнена тут консультація ну, історичний досвід Галичини, у досконалення державного збройна дорогой сучасної України. Він може все ж таки використання історичного досвіду, а історичний досвід. маєте, то, що Це було десь для другого, для другого розділу назва для третього. Тут треба теж пробувати. І ми сумнівно. Ви чітко розуміти, що термінологічно, і в цьому треба ще багато відповідальність по роботі подивитися на те, щоб, вона, ну, щоб були зняті ну, ті моменти, які ми фіксували і раніше, це те, що у вас є захоплення своєю галузькою, і державний управлінський аспект, він десь все одно розумієте, він от, доповнюючи, а не на першому місці. На це звернути увагу. І ще один аспект, також технологічно дуже важливий, який до я з вашої допомоги зафіксував. Ви вживаєте західноукраїнську землю. Це дуже важливо, А ви аналізуєте лише навичайно. Це це дуже терміни і гриба до цього теж серйозно відносинися. Тому це от, моє бачення що я вважаю за потрібне звернути увагу цілому. Відкресленно, що моя оцінка минулого разу була позитивна, вважаю, що ті уточнення були теж необхідні, я це говорю, і вважаю, що ми можемо рекомендувати вашу роботу для подальшого походження, для прийняття членов ради і спеціальної членої ради до розгляду на предмет захисту. В принципі, будь ласка, хто бажає ще висловитися в обговоренні? На да, Романович, може, ви вважаєте за потрібне сказати, реагувати на ті за зауваження, які виглядають, будь ласка. То що е, на західно-українських землях це можна вважати, що Галичина була дійсно. Ну на західній <гум> так цей так. Я я знаю, що я, я повинен ще пройтися, бо там є мисливське господарство, не гале щоди поміняти, де галось мисливство на мисливське господарство. Так я зі всіма згоден і виправив ці зауваження. Добре, сьогодні, вже до нас поступила одна позиція, це рекомендувати для подальшого покладження дисертації проція Олега Романовича на предмет захисту і за спеціальність 25.01 теорита історії державного управління. Я думаю, що Інших пропозицій сьогодні не було. Якщо є в когось бажання ще щось додати, будь ласка, але немає. Немав не пропозицій, тоді прошу проголосувати за цю пропозицію, яка звучала усіх виступаючи. Прошу голосувати. за? Дякую, хто утримався, хто проти, немає, одного місця. Смешно, что похоже на капитан.